Hola, Soca a Lluc i us parlo uns cotxes que vaig comprar als Estats Units. Ens poden dir de tres maneres. Monster Jam, Monster Jam, o Bigfoot. Monster Jam vol, vol dir cotxe monstruós. Monster Jam vol dir camió monstruós. I... I... Monst -ai, I... I... Bigfoot vol dir peus gegants, que significa les rodes, que en veritat són molt grans. Mm. Mm. Tinc una rampa per fer salts i per jugar. Es pot jugar de moltes maneres, per la rampa, per terra, etc. Mm. Me'l va comprar el papa, la mama, el pau i l'ana amb un súper que es deia Target. Allà, a parla de menjar, hi ha ja, més joguines que menjar. En mm. uh, tenen molts noms i el, i el que més és aquest, que es diu Werdigal. Has com? torna a dir. Werdigal que voldria l'excavador de tombes. Mm. Mm. Tenen uns noms. Eh, eh, eh, ja Hi ha moltes formes. El, aquest, el toro, la pantera... Ensenya'ls-hi el toro, ensenya'ls-hi, aixeca't. El toro, la pantera, la pantera, la pantera el gos... La pantera que té eh? Ensenya'ls-hi. La pantera... I ulls, i, i, i el toro que té aquí una dèmia, una... sí. I, i té banyes, i mira, mira el gos, el gos té cara de gos, que ho veieu, ensenya'ls-hi, ensenyals així per davant, i treu la llengua, superpreciós. Espera, espera, ara ens ho explicarà aplicades com la llengua d'algos i les banyes del tau. Ens han diferents, com aquest que té llamps, aquest que té foc, molt diferents. Mm. I per què has escollit aquesta? Has escollit aquesta joguina perquè m'agrada molt i perquè jugo molt ens ensenyaràs moltes maneres de jugar però escolta, abans densenyar los això curiositats de, de, ben alt, de, ben alt de, en, en, en veritat són forts però aquests són delicats també es poden es poden gent dins en veritat, de les rodes gent a les rodes no en aquest, sinó que ell diu que ell va veure alguns que són, això són com reproduccions ell els ha vist de veritat, Amb tamany També real. vaig anar a un lloc. A veure'ls. Així, sí, amb un espectacle. I... I diu que quan els seus de veritat a vegades són tan grans que la gent es pot ficar aquí dintre sí. de la roda. Si sí. sí. eh, sí, es pot de... assentar. Es pot seure dins de la roda. Què fas com si tinguessis un cellet de roda? Mare. Es pot, es pot, es pot, es pot, Home, han de ser quan estan parats si no, que estàs dintre rentadora es, pot, es, pot, es poden ficar Moltes persones Moltes dins d'una roda? Ui. Ara diu que també ha portat fotos I ens ensenyarà sí. Espero que us hagi agradat Ens ha agradat? Sí, sí, sí! Molt bé, escolta, abans que ens ensenyi com jugar oh. Preguntes Preguntes, sí senyor O us doncs que aquests cotxes, quan t'ho van regolar, va et vas ficar emocionat. Sí. I ho havies escollit tu o va ser sorpresa? No, no anàvem a comprar el súper. En i... Joan. I Joan, jo. Bonic. Quina és la que m'agrada? I... Tots a mi també m'agrada aquell que et i aquell de foc. Aquest es diu d'estroies. De, de, de ah sí, mira quina sort té el Pol. El Pol té un sí. que li va regalar... Jo li vaig regalar un catanyol de per li vaig comprar li vaig regalar. Ah, quina sort. Sí, sí. sí. regalar... Júlia. Doncs que, aquell vermell, de què és? Quin aquest? Sí. És, no sé, té diversitat molt. I té números, deu ser una mica de carreres, així. Sí, sí també, amb un pati en fer quins, amb quin, quin fer el salt més que. quedem. I amb quins companys? Amb tots. Com es aquest? Sí. Soc el. Soc el. Soc el. Escolta una cosa, uh, Lluc, i tu els cuides molt, molt, molt? Perquè creieu que això el trobaria ara aquí, si ho va comprar a Estats Units? No, no és una joguinaga aquí, no la pots comprar. No, no, aquests mons que mm. hi venen aquí a Espanya. Ah, sí, Sí. Ah, i doncs quina sort? Que? Què? Doncs que jo quan torni, quan torni ja en compraré més. Quan tornis als Estats Units? De tant en tant als Estats Units. Doncs mira, ja saps una coseta que et pot agradar. Qui més té preguntes? La Elsa, que abans jo li he aixafat la pregunta. Podem fer salts grans? Sí. I quan fan salts pateixes? Ah, el, aquest, que és el capità, es va posar ací i es va tombar. I, i, i un que us aquí es va cremar. Es va cremar. A la realitat. Va fer un salt tan gran que va acabar i, com porta amb gasolina, va fer una excursió i es va cremar. Alguna pregunta? Miri, per acabar, l'Eugène. Doncs que... Aquesta pista m'agrada molt. Sí, que ens la pista. Escolteu, i com creieu que ha fet la conferència? Molt mm. Que sí? sí? Digues. Ara ens, ens ensenyarà tot. però pues Jo també, Lluc, jo, jo crec que, mira, quan Lluc se l'havia preparat molt... Ens salten les explicacions. Ah. Quines explicacions? Preguntes, no les paraules. Per això? Què pensem de la conferència? A veure, fomentet. tu estigues-hi amb ell. Que m'ha tots els cotxes i la rampa. M'ha agradat molt i m'ha agradat el Elsa. Ah, i també que gust és molt personal. Aquest enterra morts no li agrada tant. Aquí. Aquest, que el, vol dir excavador de tombes, que escava els morts. Escava les tombes dels morts, clar, a mi m'agrada el del gust, amb la llet a fora. a sobre el vest? Estàs col·litzant, on t'ho has Al Target, o un súper que Target. Mm. Que ja Mira, l'Òscar, també et vol dir una cosa. Gràcies, gràcies, Gràcies, li gràcies per passar-mi coses boniques. Que m'ha interessat Gràcies. Moni. Em savia's del cotxe don't para, que la xella passa. Vabé, dà's. Estaré. Manga molt, alle, alle, És, és preciosa, eh? Don't escultat ara per acabar.